מזמור קל"ו, הודו לאדוני כי טוב, כי कי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדלות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוקע הארץ על המים, כי לעולם חסדו.